E, arratzaldeon, arratzaldeon arratza den hori, Tomas naiz e, e, astigarra galeztoko abiadoa ondiko trazak eta berriaren herri e, plataformakoa, gaur ari gara hemen e, zintzilik erratian, gure aukera, aukera derra eman digute zintzilik erratiko lagunak, e, zenbait asalpenak emateko e, lehen da bizi, Eh, esan arra dago, zea, eh, elara eh, sinai deute besarkada, besarkada bat, eh, un fuerte saluto al compas de la lotta de la Val de Susa, eh, eh, son compañeras eh, que están en lucha desde hace muchos años en defensa de la tierra, en defensa de, de esas zonas de Val de Susa, que coincide con la, con la zona francesa, y ahí pr pretenden hacer un túnel del tren de alta velocidad impresionante y las compañeras eh, las compañeras están ahí en lucha, llevan muchos años y de hecho que la represión eh, militar se ha cebado con ellas. Esta semana pasada, desde aquí desde Navarra ya hubo una, una unos actos de solidaridad para, para con ellas. Harraian hasiko gara, hasiko gara, sea hemen guk egondu gara egiten Astigarragalezoko traztaketarekin horren berri erakusketa e, ibiltari bat edo gara egiten bai oiartzunen, bai lezon eta horretan e, pues, urtarri jasua edo gara ez? eta hor du e, bataz beste eta hor du resultatik zea hor e, erakusketa ginean egin bitartian resultatik e, elarasi zeigu e, berri bat ez? elarasi zaigu berri bat nun e, mardutenen mardutenen baditzugu donostiako herribetegi dorretxean Bali e, e, bizilagun batzuk eh aste hontan aste hontan bueno oraintzero gure laguna eh portu arratzaldeon e, gari Kaixo arratzaldeon e, Esaten nuen, esaten nuen e, uste dute, ez e, Donostiako udaletxeak helarasi ditute agindua desalojatzeko agindua hor e, daude e, erbetegi dorretxean, E, zera, e, familia batzuk e, bizitzen, e, gure laguna garik orain txagertan e, horren berri emango digu, bino abiado handiko trenaren makineak ematen du erbetegi dorretxean iritsi homen direla, edo laister iriste hartu dela. eta klaro, bizilagon guzti hauek berriro ere kale gorrian dira. ira. Arratzaldi hon berriz e, gari, Bai, kaixo, gala, gala, e, gala... Bai. Ezaiguzu, meseles, zertan datza Donostiako udaletxeko beste a beste? Bai, bueno, berez, e, aziko nahitza esaten, a ber, ezpropiazio berez, adizeek egiten du, eta e, donostiko udaletxea sierantzan intermediario bezala, baina ongero utzi gaitu, bueno, aspaldi, derama bi urte historia honekin eta utzi gaitu, e, bueno, bau esi gabe eta zer gabe. Osea, oso-oso gaizki tratatu dugu. Eta, pero bueno, expropiazio berez dago adifen izenean Eta berez utzi bardeu etxeak bihar Epea zan, iru, hori, e, gotxaia e, iru Historia da, bueno, hemen gertatzen dira gauza asko e, Bizilagun batzuk, bueno, bizitzen oain txebertan gaude iru Gelditzen gea ama iru izan, izan ginean Eta pixkanaka, pixkanaka, bueno, batzuk erentziaz da gizzer Bueno, bos galditu ginean, e, sinatu dute iru Babezo ofizialeko alokai alkilerriak, alkilerriak bost urterako dira revisables, eta jende hau jabetza galdu duetxearen jabetza, eta justi prezio jarri du adifek. Osea, izan da, vamos, osea netzako, lotxagarria. Osea, jende pagatutatuzkaten ginenak bere etxiak, galdu dute bere jabetza, eta alkiler sozialak bai, magin pagatu behar dute alkiler sozialak, batzuk irure honda hori tamar uste dut, beste depende RGI kobratzen badetzu nuet, eta eta galtzen lezu zure sementzako erentziak eta adibidez eta galtzasko bai, bai, zenbat e, bat egari, bai. zen bat bizilaguna zarete? Eh? a ber, karo, gaude, gaude biharu eutzi barda berez etxia, irugelditzen baina orain arte, oza, orain dela azte bat arte ginen e, post eh? orain dela azte bat arte horrein e, dela esaten baihazun, horrein la lau hilabete bost, pues beste bige jo, eh, posaz pues claro, jendea junda pizkanaka pizkanaka juten batzukun hartu gutehiddua, besta dutzuk ez pero gillenak, hola, bueno, muntzo talde batola boste bizelagunen aginan, hasiran esgiten genuen azan, haizu etxe bizitza bo, e, botatzen balin baihazun, beste etxe bizitza bat eman badiazun, eta hauek, esan dute ez, ez, kenpropiedaz ez, kellabetza ez, bakarrik e, alkiler sozialak, vamos, izan da lapurketa bat, gero aparte, bueno, dai, dai bat mabatu auiteko gaina berez eh Perez e, da pasatzen gailetika, osea etxea ez du ikutuko, solo que dakate bildurra obrarekin kriston taladro ber taladradora kon viaja Gure etxe onduan eh kriston indarra dakatete eta eta bildurra diote dardara botako dutela etxea. Ordun eh baztaderre botatzen dute eta hola alibia, alibiatzen dira baino jende hau, oren urte asko, bueno urte asko urte bai bosei urte ozazpi, zantziguten e, kontrafuerte batzu jarriko zitsuztela etxean, eta ez zela ezer pasako, ah, pues, bale, pues, kontrafuertekin, berekin bartzuten bere mamotreto gaina altura dihua, atxete e, dihua, altura, ez dihua e, lurrean, sa dihua, en plan autopista flotante, ez zala. Bai, bai. Eta gero enteratu gea, ola ebai, espropiazioan pagatzen dute bakarri kolumnaren, metro cargatua, o sea, baserritarri pagatzen diote expropiazioan metro cargado metro cuadrado por columna, Ez, eh e, ichalamaten dioten baratzai eh guztia, o sea, pagatzen dietan bai, per bai. columna. Bueno, hoi alde batetik. quiero hori, e, guri ezantzi guten etxea mantenduko zutela eta ni animatu nintzen, adibidez, eta Kristo Nobra bat eginun etxean inbertia denun, eta etxeak, dorretxean den, paretak nobileak zian, kriston harripuzkatera denun, dain daina lagun batzu lagundu ziaten, lakabekoak, e, bueno, laguna ditutela, tatorretzean lehen nautzia, eta zapalla egurra landuen duenundana, bueno, bak, zupipia lan duen, ez dakit zer dena, kriston tratamentoak eman, superpolitia, zapatik mm -hmm. eugurrezkoak, paretak harrizkoak, e, kriston zabalera daka arresia, porque etxe hauek, nobilearia etxe hauek, e, arrezia, claro, segun seha un choviciciana hola e, Arresi potoloagoak zian. Bai, bai. Adun, e, vamos, que da, que esto neche pusiko. baten bai. e, batek bidare zian eh e, zenbait e, barroko zenbait argazkiak eta eta coño, e, eh ikusi nitu argazkiak eh etxebizitzak e, zoragarriak, gusto ikaragarriarekin. <risa> Gusto ikaragarriarekin egineak, e, abeak dena garbilla, paretak ere, bai, oso txukon, txukon baino baino etxe honek gari e, badu historia ere ezta? Bai, bai, jo, historia celebre ganea guk, e, niegi ezez, e, erosterakoan pixua, ez nekin egin bestez historia zeukenik. Eta ankorako lagunak, hankorada e, donostiko elkarte bat, hola, babeste mitzula, edifizio historikoak, mm -hmm. jor, enteratzerakuan ez propiasetaz urri duzian, eta eman ziguten e, informazio guztia. Ba, e, mila bostion da bost, lehenbiziko idatziak daude etxe hone buruz Badirudi, familia idiak familia, muso zantel moko e, eraiki zuten e, familia hau alaba bat eukizuten eta primogenitan zala, eta erentzian jaso etxe hau. Hau, e, eskondu zan, beste noble batek que nos o ustedo Ormazábal de la familia eta hauek e, itzon, bere bere izan izantzan uh -huh. Carlos Voren eh sea eh contablía eta haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue haue eta etortzen zian etxonta, etortzen zian udara pasatziak zeren frutalak, kriston e, frutalak zeuskaten horrein hastigarra hauzo berri hori egin duten zonalde hori, pues, oiz dala frutalak zian er, etxea eta erbitegiko etxea. Uh -huh. Eta dutatuta dakau, oiz dala esistitzen dia planuak, 1906, egun urte gerosiago, arkitektu italiano bat, pentsatuzun zun egitea, zubi bat, familia, bueno, familia bo, beste bere erentziako familia, uh -huh. nahi zuten... E, e, bere frutala zuzenean susenia jun etzetikan vuelta manga be orduan plano batean itzun sortu zuen dana marrostu eta hori existitzen da dokumentazio uh -huh. hori guzti mantzen egon hankorak eta gu publikatzen genuen hankorak ebai diario baskon, periódico bueno el night taldeko euskotan eta hemendik handikan posaziztan gure borroka historiko edorretxearen e, atarian gero etxea daka arku bat hereniskako harriareniskako e, harriarekin armarria dakan e, Jesus ez dakit zer, bueno dian irtaroko e, sigloa joen hartes dituztenak eta e, a, propio daka e, albotan, dazka, handazka bikapitel txikiak ateratzen dieala eh aurpegitchki batzuk eta hori diferentzia izan quando era casa de culto, casa de culto es casa de gente culta. Vale, vale, vale. de, dai, de dai, literarios. Porgun, zeren armarriak daskate itxe asko, garaibatean, de borrokatzera jotentzian eh eh sea reggae ameriketa o oh, loke sea, o elm ematen zioten e, ematen zioten, e, ematen zioten e, e, pues, e, gratificación bezala ematen zieten titulos nobiliarios, les daban escudos de armas y cosas. Bai, Pero bai, bai, bai. cuando eh, Zegonian, eh, bi armarrizki hauek hoi markatzen zuen diferentziaak era gente de estudios, gente de Bai, bai, bai, bai. Kite chau de familia ontakuazak. bai. Etxau, eh, eta, bueno, bai. Ala, ala, ala ere, ala ere, sea, igual saio Donostiako udaletxearako igual izan saio ez eh, zer noko historia duen etxebizitza eh, horreg eta, eh, kasuzek no. egungo obrak agintze dute, e, pautak mar markatze dute, ez. Ja, es? E, hau da, e, igual zaio, zer historia duen e, txibizitza honek, elkazu ez dek, e, zera abiado hondiko traz, trenaren traztaketan, erdian, gelditzen bali bada, historiko edifizio bat edo ez, automatikamente, botatzen dute, eta, eta modernidade edo desarrollismo E, nazkagarria honek e, aurrera eramaterren, e, denasuntzitzen dute, ez da? Ola da, ola da, eta ez bakarrik guretxea, gero datu beste baserri bat etorriko da, oken dutegi baserri azkate, kaleari ematen dion izena baserria eziztiten da, mia zeirongo e, paperak dazkateta, itzango da hurrengo baserria, eta uh -huh. zaila, oraindikan ez, ez diote ez da komunikatu, por zirto, gero detaileak eta formalismoak, adizek ez zirun esta eh, notificación susena eman. Eh anuncia tus un del Estado Sagarnia e eh, onbartea adi que noiz dator kisuen <laughs> eh, eh botatzea, o sea, bai, bai, bai, bai. eta moduak landa <coughs> diskutatu dute informazioa. Bai, bai. Eh ematen ez zutena konta jotaz, eh, uh -huh. e, e, e, gurekin die die itegi bueno, eh, dizitzen un sekretariai eta pasatzen dituten beste Eh, osa, onbo, ostutzen dituten telefonua, batzakiten eh, zintzu ginen bueno, da, gauz batzuk, osa, teratu izan da, gozo, oso gogorra. Bai, eh? Atenzio ditu nau eh, forma hoiek. Porke gu, eh, Christon, eh, edukazio askoekin jungea udaletxera, gaineague bai, bueno, bitzilagunen artean, sensibilade ezberdinak zeuden. Gai. Eh, ni, por supuesto, atxeretaren aurkaz guztiz nao, eh, gehienakea bai, pero, bueno, eh, inorrezdakigu, non hundi eh, goazen, ta, bueno, betezu beti errespetu askokin jontzen duen Atejoka, eh eh EJRI, Partido Gustiz eta tata eta hasieran politiak, baina hasieran zalentiko egunean gero izan da abandono total. Bakarrik gune bon, hori bai, eh lagundu izan digute asko, e, beti esan izan dute, eh eskeraintzakoa hizia, Bildukoak ebai, zigorreta batzuk eta gero ankorakoak ebai eta bueno, eh kasetari batzuk ebai asko lagunditan digute zuekorein egiten egin zaten bezala, baino hori, o sea, oikenduta, desde lugu, bai, oizak, bai. o sea, zerrez, ez zerrez. Bueno, bai. eh, hau dena, hau dena, comportamento hau, eh, gari, hau ez da, eh, zarra. Eh, ja, ja, ja, ez da barrilla. Oza, ez da barkatu, o sea, bai. Ja, ja, ja. Ez ja, ja, ja. da barrilla, nola baite, eh, askotan, eta egungo, kontexto, socio-sanitarioan, erabilita, administrazioa, ari dela erabiltzen. E, gizartea herriak gaudela e, konfinatuak, nola bait beraien, e, beraien es, e, estrategiak aurrera eramateko. Hau da, eh oraintxe hortan herriak ezin dugu herritikan atera eta azuegiko adibidez eh e, elkarrasuna eta bar por ez digute que es digo te usten, ezin dugu ulako herritikan atera. Etorrun hortan baliatzen dira, ba, ba obra faragoniko guzti hauek eh aurrera eramateko, ez da? Hombre, eh, gero, jo, esango eh, izu bitu konfinamentuan, aste santuan gogoratzen zerate, nola, inorezintzane txetikan muik jo bakarrik imprescindibleak lanea joteko, hondur guinean, komo amaboste gu nola, inorezintzane txetikan atera, atera. Pues eh, gero torzen da, izaten da azte santua, eta gero izaten da semana de paskoa, ez dakit nola izaten zaino. Bai. No? Pues justo dupasatzerakoan, eh, irekizan, piskar, bueno, lanera juteko, mugak, eta, bueno, mugak, eh, justo, eh, digamos, eh, konfinamentua. Pues, eh, Arantxa tapiaren lehenbizikoa dierazpenak radio euskadin guizzeko amarretan nintzun nituen izan zan eh, prioridad absoluta al desarrollo del País Basko las obras del tren de alta velocidad. Eta garai hortan orain diketzeu de maskariak mundu guztirako. Dai. Orain diketzeu de maskariak mundu guztirako. Eta emakumeo hitz egiten de prioridad absoluta tren de, de, las obras del tren de alta velocidad. Dai. Eta gillo esan haste e, e, zantuan, obrak nire etxea frenten dazkatenak jota fuego atope gelditu gabe eta gabeko behatzeak arte eta hasten dia goitzeko zazpiter ditan eta berez legek hasi behar dira goitzeko sortzitan eta hauten dia, osea, horretara bordu ez baina hamabi hor du jota fuego elitu gabe obrak mm -hmm, mm -hmm. Osea, ni, vamos, osea, aluzinatua alpaten... iritsi e, e, iritsizegu e, e, e, informazio bat uste dut Eh, Habia daundiko trenak, makineak, baratze eta ni bilio bentinela? Eh, bueno, karo, hemen terrenu asko daude, ez nire baratza nadiz, onduzen, eh, ke, cierto, nahi dizan topografuak E, que, por zirto, zanien eitzu ezeiten dezute hemen, eta eh, nahi kendu dugu dute baratzeako bizati, baina nesosua Baina nesosua, nire kasi dion eta oita metro kargatu, eta, bueno, txabola bat Eta zeuden hola, como Pedro porzukaza, eh, gora bera, eta, bueno, nior bildu nintzen eta zan, zanien eitzu ezeiten dezute hemen Ah, pero sin eusteto agudan ez propietuta dago, ez ez ez ez. Ez propietuta dago, zatitxo bat, baina ez zen enbaratzoa zuetako. Gara. Eta, bueno, beraik egia da edukatuak, beraik, bueno, langilea eta tapoko, pues, bak, izu bako hitz eta, bueno, juntzian eta eta egiten. Bai, bai. Pero, vamos, ya, ola, ola, ola, eta horri de apisonadora total, bai, bai. Bai, bai, bai, lotxagarria da. E... Ez takit, gari, ez zeigu okurritzen galderaren bat gehiago, Bai, bai, ah, pues bai, sai zure bitu. Egon, egon. Bai, bai, pues eh, bueno, importante a ah, bueno. mirar la idea de Niregoien bici diren eh, bi, bi, familia Vision. Eh sinatu dute al killer bukaeran ziren jende heldua da, eh, bai. daude jende jubilatuak, erregeiare kobratzen batzuk, beste batzuk kurea lanean, 3 separatuak, o sea, eh, bueno, situazio delikatuak hasieran e, borrokatzen zelde midekin gero pizkanaka pizkanaka mermatu dira gure ez dugu suerteukia bokatuarekin ebai, zeren bueno nire eso aspetza azkatke ez dute egin zuten e, guztila eta jende hau ez dute egin mermatute konf, e, Eh, eh, eh, esan zioten azkenian eh, sinatzeko alquilor sozialak konbensitu dute, sinatu dute eta horrein nikan ez digute eh, ingresatu eman behar dizuten dirua berroita mar mila Europa eh, aurrera du behar dizute dugu inperrezio, zuk izateko gainean, pos, al alokatzeko pisu bat, alokatzeko garaje bat eramateko altzariak, pixkatzu muitzeko, haber, eh, zozere ukintzeko, bueno, pues, horrein dela bostegun eh, eman dizkioten giltzak bihar ustun etxia, e, jumar dirizu sozialak utxik daude, ez dakate muebliak eta ezer, eta su transporte eta traslado eiteko, ez dakazu xosik, porque jende hau oren inorez degu kobratu, ez zerret. Nik ustu behar det, etxia, zin, ni epaik eta ni, ni, ni jua, el tribunal eta sazio, ni, ni esdezinatu nago bat tere konforme, eta nik erramaten egiot. <coughs> Orduan, nik ez dakat, bidua ez diatetzer ingresatu, jartzen duten un fondoteteso erdia, que hoi eskatzen balin bezu, tardatzen dute igual bilabete e, ematen, pero bitartean ez dakatzu ez, bitartean gutzi barretzu zuretxia, bitartean biharretzu alkiler batean sartu, bitartean zientzapagatu barretzu, bitartean altzariak nunbaltian gutzi barretzu, claro. eta gartzen ez du pixuak, ez da gutxi normalean eh, amoblatuta daude. Eta zure emuebliekze, eta itxuzu jantzala batian, ez, ar, eh, eh, alokatu barretzu garaje bat, sartzeko pues, diru hori guztia, Dai. bilatu barretzu prestatu lagunei, familiei, Ozu dependesea horro dazkazu, pero bakizute ni autonomo naiz eta denda bat txikiakaz. Eta bakizute donak ze garaian gaude, eh? Osea, bai, bai, bai, bai. Champainez dagozea burbuien en eh, momentu enten profesionente. Oza que, pues, hola, daude, gauzak. Contestoaz, no? Bota gasto... gaitu gai uste, bai, xaguk bezala ez, arratoiak bezala tratatu digute. Bai, bai, bai, bai. Eta ni oso, oso aserre, porque dugu gaina oso edukazio guztik injungea beti hasi eratik. Bai. Uda leitxena te joka, ni familian pertsonarkiak ea jotako jendia, beraekin junnaiz, lasai suabe hitz egiten edukazio guztiz, bai. eta paso egindute mundu guztiz. Bait, bueno... Bezala, kristuan azalarekin, eta gainean, nekane arzaiuz, azkeneko e, pleno aretoan donostian, gainean, azal guztikin, ezantzion oposizioari, beraiek diala oso diala, dialoganteak... E, E, e, e, iritarrakin, eta gaina gure ejemplua jarrizun behitu, gindotegikoak orain sinatzen nahi dira eh, alkilo sozialak, oh! eta gain, oi esan zion Podemos eta Bilduko jalei, jaren eh? beraik esan diaten nahi Osea, oi da azalaukitzea bueno, gero karo oi da como eh, provokatzea eta gero gertatzen gauzak, eta gero klaro eh? kontenitu barria, klaro eske, oi esaten dituzte zure orpegia eh? pasatzen nahi gean, pasatzen nahi geanakin Ostras, ostras, balio behartzea hortako, eh, balio behartzea hortako. Bai, hombre, e, e, gutara mazki guia orte batzuk e, abiatura ondiko trenaren kontrako borroketan, ja, ja. eta gu jakin badakigu, ja. Estado Espainoleko eta Baskonga detako agintaritzen txago abiatura ondiko trena Y, Euskal Y, aleginia, ja, e, prioriaz e, absoluta da, kuestion de Estado da. Orduan, eh... Pero yes. hoy argido, hoy argido eh, politikoaren eta enpresasajudikatariaren lotu, lotura dakatena. Claro. Eta guri, abokatu oso bat eh, Bilbonan du ginen, eta bera zantzegun, ezke, espropiazioak eh, el mayor robo legal que exista actualmente. Uixe. Eta, eta zantzegun, nola pagatu behar dute el cemento al prezio que ellos estiman, ala al ze, zementera ez diote jeisten prezioak er, lapurtzen digute guri, erriko airitarrei. Al, al, al basar, betiko baserri eta betiko claro. jendari, pero la cementera no, porque han eiten duten negozioa Uten, eta hoida, han eh, movida, eta hoida la, la madre el cordero erratik handago prioriaz absoluta porque eh, Europa kuestinatu du proiektu hau Iparalden ez duten ezer jakin nahi, portugalen ez ere. Bai, bai, bai, es bai, el tren que lleva ninguna parte. Bai, Ahora, bai, bai. ziguten como que iba a descongestionar biriatu de mercancías. Eta paile bat esantzun que mercancías es bakarre pasajeros comunitzen da ketela porque las vías no aguantaban el peso del no sé qué, alta velocidad. Eta gero, gainiak ostazeneitzaigu biztale bakoitzei 6.000 euro komunidad zergidegoan. Con la que está cayendo 6.000 bai, euro horrein dela ya, un día guailezun. Igual horrein ya hasta gello. bai. Eh? Ori zure. Eh? Odirakago nagune honekin. Bai, bai, bai, bai, hala da. E, guke guk e erakusketan ederki esaltzen dugu, e, gainean, erak, gure erakusketa hasten da Astigarragan zuen eremuan. Eh, SEA Eurumea Ertza Ertzetekin hasten da eta, gero sartzen da, sartzen da Bizarain edo San Marcos mendian, zeharkatzen du, lur azpitik zeharkatzen du eh tunel baten bidez, eh trena. E, etortzen da oiartzunea, oiartzunean kriston txigizioa ere egiten dute zenbait basarritarraen eremuak lur eremuak muak txigitzen dute gero hortikan e, joaten da ba bueno, e, zea e, gaintzuzketa aruntz, hau da jaizkibel magalean, hor e, paralelon e, gaur burnibidean e, bat egiten du E, Frantziako edo Europako zabalerarekin hartzen du eta hortxe bertan, magala hortan, joango da gero, e, plataforma logistiko jaizkibelgo magaletan plataforma logistikoa hau da, irunen, irunen dagoen e, trenaren gorapillo guztioari ona ekarriko lukete ez da e, ordon, esan edet, zuk esaten duzu bezala, kon lo que estak ayendo ara mismo, nola liteke nola liteke holako gasto gasto eh, ikarra garrila ikaragarria, eta aurreata maz madera, maz madera, maz madera bai, bai, bai eta oi, ezke da o, eta, o, e, es, es, es, e, da zure so, izan, hau, hau izan bueno, eta bueno, tai, te eh, bitxo hando, boterean ha -ha, gu, guke eh, ala ere doela aste bat edo egon eh, du ginen entzuten eh, nolabet, eh, e, zera, Europatik bazetorrela informazio bat enun koestuinatzen zuten eh, diru txerto guztia, hau ez hau da, eh, orantxe bertan eh, merezialdu Abia daundiko trena hainbeste gasto ekonomiko egitea jakinda coronavirus Dela medio eh, Gauza contestu au nola dagoen eh, eh, Ojo, eh, ojo, eh Eta Francia Abri, estorret, bai, bai, bai, bai, bai, Eta bai, bai. Franciako estatua esaten du Ogoita mazazpia Bimila ogoita mazazpia eh? Ezin izango da Abia daundiko trena Sartu Franciako estatuan Eta Portugala bai, bai, bai. Eta Portugala bai, bai. Zugezanduzuna Milozea bai, bai. rayo Ordun, zertarako hainbeste hainbeste hainbeste zertarako hainbeste gastoso eh, ekonomikoa, economicoa. Eso tú Sinatuta dazkate beraien enpresarekin, nola finantziatzen dira partio politikoak? Irakigu danak iba finantzia, alako osaki. Hoi i i, i deun, ni donostiko anais eta zenbat aldiz donostin e, e, odon Elorzaren garaian egitenzan espaloi bat eta handikan ilabete batea espaloia berria, eta berriro gire egiten zen, puzkatzen beste kable bat zartzeko, beste zakitzen, uh -huh. eta zartzen zenun, pero si berria, si hori nipratzea dakate, zea, si espaloia a baldosak berria dosten nola puzkatzen egitea berrio. eta berrio eta berrio eta berriro, eta berriro, eta, eta lakoak beti egiten zisten. Bueno, guk horrentxortan neguan gaude, e, gari, E guk e, e ederki izan duzun bezala nola duala ia konfinatua ginean asaldozan informazioa bat patean e bat patean ziren beres ez du informatzen eta orduan hasi e, gara hasi ginen e, jendeari baserritarrai informatzen eta bar horregatikan guk e, oharson egin dugun e, erakusketak baino hala ere e, udaberria eritsiko da eta guk jarraituko dugu informatzen e, udaberrian kalea orea irakusketa aterako ditugu kalera e, hau da e, basakeri txiki txikisia gustillau e, salatuin mar da e, besarkada besarkatuin mar da baserritarrarekin desjabetu jendearekin, e, bezarkatu besarkatuin mar da sentituin mar da elkartasuna diria zer bardago eh e, eta eta hortanari gara erratsaio honekin e, e, e, zuen suen babesa Eta berotasuna elarazten o arzotik, siquiera. No, eski baiet, eta beste puntu bat, beste bat e, esango den norbait nirekin kontaktatu, porque nik asko dakit eta asko ikasi e, eta malez. Norbait nirekin kontaktatu nahi balin bau, pues irratira deitu, eta zuke, o zure, zure bitartetan edizu, nire telefonaman, o orain zuzenean emateret, eta lagundu ezak iote, baserro eta rei, zeren gauz asko, onge eukibardia, paper asko daude erdian, ordu asko, diru piskate gordeta uki behar da, porque gauz legalak bali dute dirua ebai, <laughs> eta sobretodo, bai, bai, eta ojo con <coughs> e, zera catastrokin oso importantea da katastro onge eukitzea, e, propiedaek, terrenok lurrak, eta dana onge eukitzerakoan katastro oso, oso importantea da, eta ez dugu bineret nior, nior, nior, porque e, ka, Espainiako katastroa da frankoren gareikoa gehiinak, bai. eta ez dakago aktualizatuta, eta kasu, kasu, Eh, etortzen da otsoa eta kasu, porque catastroan basatzen da eta katastro dago eh ankazbora dala jarrita. Bai, bai, bai, bai. eta, eta ongi jarri bar देऊ, ongi pagatu <coughs> jergak eta dana, bai. pero etortzerakoan otsoa guk gauzak ongi ukitzeko. Bai. Jendea, nahi balimadu informazioa, Nire telefonoa uziko det eta ni ditzeko zure bai. eta aldetenen moduko lagunduko jo. hemen e, dago, hemen dago eh e, zintziligerratiko antenak libre E, zuentzako eta eta zuen aldamenian nian daudean jende guzti erdintzat, e, behar dugu azetu e, oen diken gabea gaude zuen informazio berrilla behar dugu e, alduzten nian bai telefonuen bidez, edo zuen nian ona etorri, alizaterakoan hemen e, diken eta eta zuen berrilla zuen informazioa pasa, kompartitu e, dudaik ez zai gaude vale, pues nahi zunbezela, mango de telefonua oz, ozueke handeitzeko nik emango de bitunie telefonada Sei, iru, bost, zazpi, bost, bederatzi, bost, bi, bi. Eran Oso? Sei, iru, bost, zazpi, bost, bederatzi, bost, bi, bi. Garikoiz. Bale. Na lasai. Ni laguntuko ba jendei. Bai, bai. Bai, bai, bai, bai, bai, bai atzo esan zenidan hemen horretan bazenula jende esaguna. Bai, guk ere esagutzen dugunak. Baina eh hemen hemen sintsilikerratiean beti ongitorriak baizu eta zure bizilagunak izandakoak eta eta eta bueno, lo único suen bizilagunak eta eh asmoa balin bazute zerbait egin, eh? Bo, no, e, gu, guk ere elkartasuna adirasteko eh e, jakinerasi, jakinerasi eta mobiltzeko sigiera. Eta eskartzei zuet mila, mila, mila, mila, mila aldiz. Baina egia da, da jende oso txatu eta ez dute izan nahi egin asko kostatu izan batzutan nirekin egon dira, e, bueno, prentxaurreko batian, e, irrati baten aurrian, baina ia, iaia es dute izan egiten, osolo txatu eta gira jende. Bai, bai. Gero bizitak, eh, resak ez bituten euki, eh, separatuak eta gauz gehiotara soketa da jende, ez gustatzen jela guztatzen posaso. Pues Ola itzeitea, eta niz du naiz pixkal gozara, male. Bueno. Eta gero bat zenbeste emakume bat, por cierto diltzana, borroka hontan, manioli jarreta, bigarren pixukua arek lagunduzian hasieran e, prensaurreko ematea udaletxian, kriston kainera zan emakume hoi, biok joinar kriston ekipo gona egiten genun eta jozi zaigun eh borroka honen hasierakoan handikan urte batean bi urte gramo gurendela urte bat izan izena eta gaina jakin gabe eta gaina azkeneko notizia iritsitzaiona ospitalentzeola izantzan enitorrintzan berriarekin eta esanien bainoli udaletxeak azkeneko bilera udaletxean Donostiko udaletxean euki genon eta la super señora Nekanertsa yus nuestra amiga del alma Ezkenitzigun, bakarrik azkeneko hitza, alkiler sozial. Bai, Eta bai. benari ezaterakoan, kagu, jabetza megenun piso por piso. Kenten digustu pisoa, pues beste piso bat eman. Bai. Eta hoi esaterakoan pues, justu koizituzun, amdikan ebi egunetan izala. Bai hambre, La bai hambre, o sea, bueno. Trezturarekin, trist, juntzitza, bai? Eh, Osa, que zeratena ma... den, gero bestia, alarro behitiko. Ha, manioli. Bai, bai, manioli. Bueno, mañoli. pues, manioli... Musu, musu, musu, ez da den, bino, musu, musu hondi bat, oharzotik, horretatik, zintzilik erratetik, eta gari zuri ere bai, eta esan dakoa, e, berotasun guztiarekin, elalazten ditzu egu indarra, indarra, indarra, eta eta, eta eta askatasuna, hori da. Eta horreata zutik, baina, eskerri. Venga, musu bat, zue bai, zue bai aio, Venga, jo, jo. aio.